Mugazkendiko lankidetza, Europa mailan zertan den, zenolako proiektuak bultzatzen ditosten eta batez ere Euskal Herrian nola garatu daitezken. Horizan da, gue, Europako Ezker Unitarioa, Europako Parlamentuko taldeak irungo fiko bairako estazokan antolatu duen konferentziaren elburunaguzia. EH Bildu Koalizioa talde ontako partaidea da. Josu Juaristi EH bilduko parlamentariak konferentzia honen antolatzeko arrazoiak asaltzen dizkigu. Europan barna dauden esperientziak eh, jasotzea, eta gero jakina ba, europatik eh, datozen entzat ba, ba, gure berri izatea, eta zertan nahi gehan jakitea. Guk askotan pentsatzen dugu, ba, Mugaz gaindiko Elkarlana oso gurea den zerbait eh, dela, baina egia da, Europan barna, esan eh, dudan bezala oso proiektu interesgarriak daudela. Esparru zehatzetan, eh, guk egindako eh, lanatik asko zaratago eh, aurrerago, joan direla eta bueno, elburua da pixka bat horren ba, berri izatea eta ikustea e, nuntzak nunt ondu e, e, zertara e, enfokatu eta ze gauza ditugun hemen horreindik ba, egiteko. Eusanduzu, emoz, eh, zehendiko harremanetan eta lankideatzan, e, eskualde honetan, esperientzia eta bilbide luze bat badago. E gustio ke eh, ainzusenera urtarrilera begira eh, gaude izan ere Euskal Elkargoa sortuko baita, beste aukera bat eh, eh, irekitzen da, ba mugazgaindiko harremanetarako, ez dakigu orain dizenolako eskuduntzak edo kompetentziak izango dituen, baina dudarik gabe aukera bat izango da, esta. Bai, aukera bada, egia da igual horrek oraindik ez duela mugazgaindiko elkarlanaren eskuduntza, baino baionako itun eta batez ere lurralde e, e, garatzeko duen e, borondatea, e, eta potentzialitatea aprobetxatu horrek aukera eman behar dugula Mugaz Elkarlana bera beste parametro batzuetan egiteko. Eta ez, ez zogei pato duzu bezala ez bakarrik e, inguru hontan baizek eta lurralde mailaka egin behar dugu e, Mugaz Elkarlanaren e, kontzeptuaren e, edapena eta azkenean Euskal Herri osora zabaldu e, behar, behar dugu konzeptu hori. Mugaz geindiko lankidetzari buruzko konferentzia astelena aste hasta artean iraganda. Estabeidatu dituzten gaien artean muga geindiko elkarlanak sortzen dituen oztopoak eta aukerak eta garapen ekonomikoaren baitan hezkuntza eta ikerketari buruz aritu dira besteak beste. Parte hartzeleen artean ikerrealizalde endaieko auzapeza ordea ere izan da. Konferentziaren balorazioa eskaintzen dugu. Ta horretan ondorio gisa neaterako nuke badirela Tresna batzuk, plantan emantena direnak, ba justuki Euskal Lurraldean arteko harremanak sendotzeko eta garatzeko. Bertan izan dira inakido horron Eusko ikaskuntzako lehendakaria dakaria Inmanol Esnaula gaindegiako ordezkaria, Xavier Rualde Euskadiak Euro Euroergioaren proiektu kudeatzailea eta argitsu etxandi zuzenbide doktoregai eta ikerlea besteak beste.